Розділ 9. Раснар свердлив поглядом солдата, який сидів на іншому кінці столу. Натягнувши свою найкращу усмішку, патріарх відкрив невеличку кробочку, що стояла перед ним, дістав золоту монету і кинув її своєму гостю. «Я не по це сюди прийшов», – озвався солдат. У його голосі Раснеру почулися саркастичні нотки. «А пощо ж?» – із наївним виглядом поцікавився патріарх. «Невже просто побалакати?» Повільно добираючи руські слова, рядовий Хінсен заговорив. «Я не дурень. Я знаю, що ви або знать уб'єте нас усіх». Язичник говорив із жахливим акцентом, і Раснар насилу його розумів. «Мені потрібні гарантії того, що я залишуся живим, в обмін на мої послуги». Раснар згідно кивнув. «Іще золота, срібла чи жінок». Хитро посміхнувся він. Хижий блиск в очах Хінсена виказав його з головою, Хоча солдат і намагався вдати, що слова патріарха його не зацікавили, раз на розсміявся. У мене знайдеться для тебе робота, і винагорода буде щедрою, промовив священник, розливаючи чай у дві чашки. Я завжди винагороджую своїх друзів по заслугах. Ендрю підвів очі від паперів, що лежали перед ним, і підкрутив гніт лампи, яка освітлювала його хатину. У кімнаті було прохолодно, тож він відчинив дверця дверцята печі Франкліна і підкинув туди ще одне поліно. Зима тривала вже півтора місяця, але після перших холодів настало потепління, що нагадувало бабине літо. Гарна погода трималася до сьогоднішнього ранку, коли зарядив холодний дощ. Минулого тижня зі своїх мандрів нарешті повернувся Тобіас, і хвалькуваті історії, які розповідали матроси Оганкіта, розбурхали весь табір. Море, як вони і підозрювали, було внутрішнім, і Русь розташовувалася на його північному краю. Воно майже ніде не перевищувало ста миль завширшки, але до його південного берега звідси було майже 500 миль Зі сходу та заходу море оточували безкраї степи Дорогою на південь вони майже нікого не бачили на березі, але потім Карфагеняни, пробурмотів Ендрю, вперше почувши звіт Тобіаса про їхню подорож Архітектура та кораблі, судячі з розповідей капітана, дуже нагадували описи Карфагену та його іспанських колоній на жаль, жодних стосунків із цим містом встановити не вдалося, оскільки, щойно забачивши Оганкіт, вони вислили цілий флот Галер. Не маючи артилерії, Тобіас вважав за краще уникнути зіткнення і поплив на схід, де море заєднувалося з іншим великим водним простром. Потім судно вирушло назад на північ, тримаючись східного узбережжя моря, яке Тобіас назвав американським. Дорогою додому вони, на свій подив, натрапили на прісноводного кита. Спустивши шлюбки, матроси влаштували полювання. Ендрю знову глянув на лампу. Китовий жир чудово підходив для освітлення будинків, але полковнику було якось не по собі. По-перше, віз складу, збудованого поруч із пристаню, шов нестерпний сморід. По-друге, Ендрю було просто шкода невинну тварину, бажальну виту матросної Тобіаса. У нього навіть виникло бажання заборонити китобійний промисел, але він розумів, що їм потрібен ворвань, і його почуття не повинні заважати спільній справі. Ендрю підвівся і виглянув за двері. Дощ лив уже не так сильно, і світло другого місяця, цисти, почало пробиватися крізь хмари. Справи в них ішли навіть краще, ніж він сподівався. На превеликий його подив, Фергюсон суворо витримував графік. Робочі бригади «Калинки» працювали ані трохи не гірше, ніж їхні колеги у Штатах. Сотні суздальців укладали рейки – зміцнюючи їх вапняковим кришивом. Пором восьмої роти борозни в млиновий струмок від світанку до заходу сонця, перевозячи вапняк, потрібний і залізничникам, і ливарникам, а на початку минулого тижня йому на допомогу було спущено на воду ще одне судно. Запрацював перший падаючий молот, що приводився в дію підливним колесом, наспіх встановленим у бічному каналі вище головного колеса ливарної майстерні. Взагалі-то це колесо погано підходило для такої роботи, але на початку весни його мали змінити здвоєні 20-футові колеса, які зараз виготовлялися. Навіть тієї енергії, яку давало мале колесо, вистачало для того, щоб отримувати залізні пластини для рейок, і будівництво залізниці і пристані до Лісопильні було вже наполовину завершено. Хлопці з п'ятої роти організували в ливарні цілодобовий режим роботи, переконавши зрештою приєднатися до них своїх друзів із третьої роти, які ще не були зайняті в якомусь своєму вробництві, пообіцявши віддавати їм чверть від прибутку. Деякі з ливарників спускалися до табору лише на ранкову перевірку та на обов'язкові навчання, що проводилися щодня. У них з'явилася навіть банківська система. Полк став корпорацією, керованою радою директорів, обраних від кожної роти. Знадобилося чимало складних розрахунків, але в підсумку ця система запрацювала, кожна рота випустила цінні папери, які забезпечувалися товаром і послугами. Половина прибутку відходила полковій скарбниці. Гіл Вепстер, чий батько був банкіром у Портленді, став президентом корпорації. Ендрю чудово розумів, що є повним профаном у галузі економіки і з легким серцем передоручив усі фінансові справи полку лисіючому 19-річному солдату. Вебстер був явно потішений тим, що йому доручили посаду, яку, як правило, обіймають люди втричі старші за нього і старанно взявся виправдовувати виявлену довіру. Кожна рота придбала акції корпорації, і паперова фабрика Гейтса вже планувала випуск банківських білетів. На зворотному боці купюр було вирішено зобразити печатку мену, а на лицьовій – портрети Ендрю, О'Дональда, Кромвеля, Вайса і навіть Івора. Це викликало дещо кумедну дискусію, Оскільки офіцери ніяк не могли дійти згоди щодо того, чи є зображення, на яких купюрах друкувати, хоча всі зійшлися на тому, що портрет Івора має прикрашати найбільшу банкноту в 50 доларів. Зрештою було вирішено кинути жереб, і, на своє таємне розчарування, Ендрю витягнув найкоротшу соломинку. Це означало, що його обличчя з'явиться на надрібнішій, однодоларовій купюрі. Особливо при Крим було те, що Хвалько Тобіас витягнув 20-доларову соломинку і тепер ходив надутий, як індик. Ендрю знову подивився на список, що лежав у нього на столі. Перша і одинадцята роти займалися лісозаготівлями, оскільки більшість солдатів у них були родом із північних лісів Скухегена, де майже всі жителі працюють лісорубами. Третя рота була зайнята разом із п'ятою в рудниках і ливарні майстерні, четверта продовжувала завідувати лісопилкою і нещодавно обзвалася новою восьмифутовою пилою, яка розправлялася з величезними колодами з такою легкістю, ніби нарізала сир. У восьмої роти перебували пороми, сьома володіла млином, який працював тепер цілу добу. Друга рота працювала в каменоломні, а десята займалася зведенням гребель і за пару днів зралася розпочати здійснення грандіозного проєкту доктора Вайса. Людей о Дональда прилаштували в ливарні майстерні та в кузні Данліві, де відливалося і кувалося залізо і якраз напередодні було вперше отримано пристойну сталь. Крім цього, існувало ще кілька десятків невеликих виробництв, якими солдати займалися самостійно. Наприклад, паперова фабрика та друкарський верстат, готовий до випуску першого номера полкової газети. У Готорна не було відбою від замовлень Суздальської знаті, яка бажала обзавестися годинниками, а моряки Тобіаса топили китовий жир. Джексон відкрив пекарню, складність була тільки в тому, що він поки що погано вмів пекти, і Ендрю підозрював, що якби не допомога Людмили та її подруг, весь полк давно б уже отруївся цим хлібом. Еміл носився з ідеєю складувної майстерні, вважаючи, що зможе завести вигідну справу, якщо навчиться виготовляти лінзи для окулярів. «Добрий вечір, сер. Ендрю відірвався від своїх паперів і перевів погляд на юнака, що увійшов. «Привіт, готорне». Зібрався погуляти, незважаючи на погоду. «Насправді там босить добре», заперечив Вінсент, і Ендрю побачив Таню, яка визирала з-за плеча юнака. «Добре», перепитав Ендрю, поглядаючи на дівчину. «Напевно, ти маєш рацію, синку». Я проходив повз, побачив, що у вас відчинено, і вирішив побажати доброго вечора. «Мабуть, нам час йти, сер». Ендрю з усмішкою провів поглядом молоду пару, що зникла в сутінках, і його думки знову звернулися до Кетлін. «Що ж трапилося?» запитав він себе. Після того випадку з Джеймсом чотири місяці тому вона намагалася триматися осторонь від нього, весь час проводила в лазареті, допомагаючи хворим і тим, до кого ще не повернувся розум, а вечорами гуляла сама. Вона відповідала вічливою відмовою на всі його пропозиції про спільні прогулянки на коні або поїздки в місто. Може, це він у всьому винен. Може, Мері поранила його так глибоко, що тепер він не здатний по-справжньому розкрити свою душу, і Кетлін, відчуваючи це, не бажає мати з ним справу. Чи це через те, що війна занадто сильно всоталася в його кров, і вона бачить у ньому лише машину для вбивства, яка будь-якої миті може бути зруйнована? Чи буде він коли-небудь щасливий, чи ця можливість була знищена мрією та похована під гетьіздром? Думав Ендрю. Невже йому залишилися лише страх перед болем і нічні жахіття, в яких він бачив свого брата? Ваш полковник завжди виглядає таким сумним, таким відстороненим, тихо промовила Таня, міцно притискаючись до Готорна. Я його розумію. У тебе в очах такий самий сум. Вінсент промовчав. Щоночі йому снилися очі людини, яку він убив, або крики Седлера, а іноді йому здавалося, що він знову висить на мотузці, і світ меркне навколо нього. Хіба це можна пояснити? Ти живий, готорна. У нас є прислів'я, життя для всіх людей, знатних і простих, любов для молодих, а милість Кесуса і мир для старих. Тремтячи, вона стала перед Вінсентом і глянула йому в очі. Я люблю тебе. прошепотіла дівчина, кидаючись до нього в обійми і жадібно цілуючи в губи. Ти тремтиш, таню. Із занепокоєнням зауважив Вінсент, міцно стискаючи її, і в цю мить усі сумні спогади про нічні жахіття вилетіли в нього з голови. «Іди зі мною! Втечимо сьогодні вночі!» – шепотіла вона в перервах між поцілунками. «Що ти таке кажеш?» – здивувався Вінсент, гладячи її довге шовковисте волосся. Дівчина заплакала. «Втечимо разом!» – повторювала вона. На схід. Може, там тобі нічого не загрожує. Дезертирувати!» Тихо розсміявся Вінсент. Таню, Таню, я солдат. Я не можу дезертирувати. Тут мій народ і мої друзі. Будь ласка, любов моя. В її очах він помітив страх. Що трапилося? Вінсент схопив її за руки. Чому ти така налякана? Я не можу сказати тобі, ковтаючи сльози, прошепотіла Таня. Любов моя, повір мені. Ми можемо втекти цієї ночі, докине. Її голос обірвався. Вона боялася зізнатися йому, що скоро все зміниться, і почнеться нове життя, яке може виявитися дуже коротким. Приглушені розмови її батька з його друзями лякали Таню. Їй здавалося, що їхні плани божевільні і ні до чого доброго не приведуть. На них неминуче чекає невдача. Її батько помре, коханий теж помре, і навіть якщо вона залишиться живою, її ненароджене дитя буде на покарання відправлене в яму, коли прийдуть тугари. Полковник здорово притиснув цього Раснара. «Не бійся, він нічого нам не зробить». Вона похитала головою. «Справа не в цьому. А в чому? Я не можу цього сказати. Давай просто втечимо, доки не пізно. Є люди, яких ми називаємо мандрівниками, вони все життя рухаються на схід. Ми можемо приєднатися до них і будемо в безпеці». «Таню, про що ти замовчуєш?» Дівчина закрила голову руками і заридала. «Це тугари?» – тихо запитав Готорн. Вражена цими словами, Таня з жахом витріщилася на нього. «Це ті, кого ви називаєте тугарами?» Наполегливо питав Вінсент. «Де ти почув це слово?» Видихнула вона. «Одного разу, коли я був поранений і тобі здавалося, що я сплю, ти промовила це слово в розмові з твоїм батьком. Він ще ляснув тебе, щоб ти замовкла. І ще я чув, як це слово пошепки казали двоє жебраків». Дивлячись на ці жахливі статуї на дорозі. «Таню, скажи, хто такі тугари?» «Я не можу», – пролунав барабанний дріб, що означав час відбою. «Тобі треба повертатися», – сказала вона, намагаючись відсторонитися від Вінсента. Але той міцно тримав її за руки. «Таню, я люблю тебе», – гаряче прошепотів він. «Ти мусиш сказати мені, хто вони. Якщо я скажу, мене і всю мою родину чекає смерть. Але ти повинна, будь ласка». «Я не втечу з тобою, це неможливо. Але якщо існує якась небезпека для моїх друзів, мені треба знати». Захлинаючись сльозами, вона безпорадно дивилася на свого коханого. Відчинивши двері, Ендрю потерочі, проганяючи сон. Готорне, вже давним бавно дали сигнал до відбою. У тебе має бути до біса переконливе виправдання своєї поведінки. Юнак увесь тремтів, обличчя його було сірим від переляку. «Сер, це жахливо». «Що?» Готорн не міг вимовити ні слова. «Заходь, сідай!» Ендрю підійшов до тумбочки, дістав із неї пляшку бренді та, наливши повну склянку, простягнув її Вінсенту. На його величезний подов молодий квакер жадібно схопив склянку і залпом осушив її. звички юнак закашлявся, але скоро алкоголь мав благотворну дію, і Вінсент перестав тремтіти. «Сер, я дізнався про ту гар. Розкажи мені все». Рівним голосом запропонував Ендрю. Підсунувши до себе стілець, він сів навпроти солдата, який тремтячим голосом почав говорити йому неймовірні речі. Раптом почувся стукіт, і вони перевели погляд на двері. Рівень рідини в плясті відчутно знизився, і шлунок Ендрю почав бунтувати. Сам полковник, втім, схильний був думати, що це стало наслідком того, що розповів Готорн, а не Бренді. Не встигли вони відповісти на стукіт, як двері розчинилися, і в кімнату увірвався калинка, тягнучи за руку заплакану Таню. «Вона розповіла тобі», – закричав перекладач в обличчя Вінсенту. Юнак ствердно кивнув і, схопившись, кинувся до Тані, яка, вирвавшись із рук калинки, кинулася на груди своєму коханому. Дівчина знайшла захист в обіймах Вінсента. Їй хотілося повідомити йому ще багато чого з того, що вона знала про плани батька. Але зараз для цього був явно невідповідний момент. Не питаючи дозволу, Калинка налив собі повну склянку Бренді, одним ковтком випив її і подивився в очі Ендрю. «Калине, це огидно», – холодно промовив полковник. «Яка мерзота! Будь ласка, не кажіть нікому», – заблагав Калинка. «Не казати! Розди мене грім, ти що ж думаєш, я дозволю, щоб 20% моїх людей відвели на забій, як якусь худобу. Диявол, та краще ми всі загинемо в бою з цими породженнями пекла». «Полковнику Кіне, будь ласка, не робіть цього. Та як ви це дозволяєте? Невже серед вас немає чоловіків, щоб протистояти їм? Що з вами таке? Краще померти вільною людиною, ніж покірно йти до забійної ями, як вівці? Тоді загинуть усі», – гірко відповів Калинка. «Ти не бачив Орду, а я бачив. Їх так само багато, як дерев у лісі. Вони майже вдвічі вищі за нас». Будь-який тугарин може однією рукою відірвати людину від землі і видавити з неї життя. Вони нестримні, як сніг або річка, що розлилася навесні. Ніщо не може їх стримати. Так було завжди, знать править, церква здирає податки, а селяни гнуть спину і йдуть на корм. Говорячи так, Калинка тримав при собі свої потаємні думки, бажаючи почути побачити, як Ендрю відреагує на його слова. Якщо ми не підкоримося, вони вб'ють усіх. Нехай краще помруть двоє з десяти, бо так ми виживемо. Якщо селянин наважиться сказати «ні», знатна людина накаже тут же вбити його, і так було завжди. Блювати хочеться від таких розмов, сплюнув Ендрю. Краще померти вільною людиною, ніж жити як худоба. То ти будеш битися з ними? Тихо запитав Калинка. Ти маєш рацію, щоб тебе. Я буду битися з ними. Калинка слабо посміхнувся. Якого дідька ти посміхаєшся? Проревів Ендрю. «Я знав, що ти так вчиниш. А як іще я можу вчинити? Дехто думав, що ти звернешся до Івора або навіть Раснера, щоб обміняти свою зброю на заступництво знаті чи на індульгенції церкви. Ще чого не вистачало? І що, Івор це дозволяє? Минулого разу його батько допомагав вибирати жертв, і мій батько потрапив у яму. У знаті є привілей брати участь у виборі жертв і заступатися перед тугарами», а Вовк завжди пам'ятає, яка миша завдавала йому занепокоєння. «Чому ж твій народ не б'ється?» «Як?» «Голими руками?» Задихаючись від люті, Ендрю відвернувся від суздальця. «Завтра тут буде івор», – різко сказав він нарешті. «Я здираюся запитати його, що він робитиме, коли сюди повернуться ці дикуни?» «Не треба», – знову заблагав Калинка. «Це означатиме смерть для мене та моєї дочки». Навіть якщо ти будеш заперечувати, що це ми тобі сказали, він все одно запідозрить нас і накаже вити. Я захищу тебе, пообіцяв Ендрю. Я належу і вору. Він ніколи не дозволить тобі переховувати селянина, правами на якого він володіє. Скільки часу залишилося до їхнього приходу? Запитав Ендрю. Вони ще зими від нас. Не кидайся у вогонь до того, як він запалений, друже мій. Ендрю сів і налив собі ще бренді, не пропонуючи випити ані калинці, ані вже злегка еспеєнілому Вінсенту. «Я почекаю», – холодно промовив він. «Але, клянуся небом, буде краще, якщо ти прямо зараз зрозумієш, що, коли настане час, полк буде битися до останнього солдата. Якщо івор захоче моєї допомоги, він отримає її. В іншому разі ми протистоятимемо тугарам самі. Ходімо, Таню», – сказав перекладач своїй дотці. Готорн притягнув до себе дівчину – «Готовий захищати Таню навіть від її рідного батька. Та не буду я її бити», – заспокоюв його Калинка. Взявши Таню за руку, він повів її до дверей. «Батьку, прости мені», – схлипнула вона. Він і сам не знав, карати чи дякувати дотці. Але, принаймні, її зізнання вирішило одну з його проблем. «Тільки не розкривай більше свого дурного рота», – сказав Калинка і, по ляснувши дитину по сідницях, попрямував із нею додому. Підходячи до своєї хатини, він відчув, щось у ньому змінилося. Невже таки є інший шлях? Можливо, його мрія все ж не така божевільна, хоч би що там казали інші. Йому ніяк не вдавалося зосередитися на своїй роботі. Важливість того, що минулої ночі повідомив йому Ендрю, була така велика, що він просто не міг думати ні про що інше. «Сер, це просто грандіозний інженерний проєкт». Треба буде побудувати земляну греблю за вишки 30 футів і завдовжки 200 ярдів. З цими словами Фергюсон показав на вузьке гирло річки Віни, що впадала в ней трохи на північ від Суздаля. «Так, то що ти сказав?» – перепитав Еміл, знову переводячи погляд на солдата, що стояв поруч із калинкою. «Он там, сер. Треба побудувати її трохи вище порогів. Затопить усю долину, і в нас буде швидкий потік, де ми встановимо з десяток черпакових коліс – і ще залишиться безліч води, яку можна буде спрямувати в місто по закритому акведуку. Еміл спробував сконцентруватися на цьому завданні першої необхідності. Івор дещо розгублено дивився на Фергюсона, який продовжував возитися із саморобним Тодолітом і записувати щось у свій блокнот. Еміл не втомлювався дивуватися тому, що Івор дозволяв своєму народу жити в такому бруді. Постійна загроза епідемії в місті не приставала хвилювати доктора з моменту їхньої появи в цих місцях оскільки в цьому разі зараза моментально перекинулася б на янки. А вихід зі становища був досить простий. Суздальці брали воду з нейпера і звіни, яка протікала вздовж північної стіни нижнього міста. Проблема була в тому, що ці бісові ідіоти зливали свої стічні води назад у річку. Оскільки місто росло на низьких пагорбах, що височили над річками, завдання постачання жител водою було не з легких. Здебільшого жителі обходилися виритими вручну колодязами, і на жах Еміла їхні стічні та вигрібні ями часто розташовувалися недалі, ніж за дюжну футів від колодяза. Погані причуття щодо хвороб у полку не обдурили його. Майже тридцять солдатів захворіли на черевний тиф, і двоє з них спочили на могильному пагорбі. Усі хворі відчули нездужання після відвідування міста. Тож вихід був лише один – побудувати греблю у верхній течії віни та спрямувати її води в ущелину, в якій був знадений готорн після свого порятунку. Ця гребля буде розташована вище, ніж найвищий пагорб у Суздалі, і, отже, воду можна буде спрямувати в будь-яку точку міста. Звісно, щойно в Еміла з'явився цей задум, як Фергюсон ухопився за ідею, вбачаючи тут багаті можливості використання сили води. Еміл обернувся і подивився на долину, що вела до Суздаля, до якого було близько чотирьох миль. І як ці люди допускають таке свавілля? Він вилався про себе. Усі вони середньовічні варвари. Чорт забирай, Ендрю треба завантажити полк на Оганкіт і робити звідси ноги. Нехай самі роздирається зі своїм смородом, хворобами, між особицями та тугарами. Прекрасне місце розташування, панове, сповістив Фергюсон, дивлячись на двох начальників. Щоправда, доведеться добряче попрацювати. Звужується до гори за завишки 30 футів, завширшки в основі трапеції 60 футів і завдовжки 200 ярдів. Це буде понад 500 тисяч кубічних ярдів. «Ну і що багато це?» – запитав Еміл. «Значить, якщо прикинути, що тут працюватиме п'ять тисяч осіб, то, за моїми розрахунками, робота займе близько півроку. Але скільки потім можна отримати енергії? Тисячі кінських сил. І ще вода, щоб як слід вичистити цю вигрібну яму», – подумав Еміл. «Багато людей, занадто багато», – пробурчав вивор. «Може, ми укладемо угоду?» – запропонував Еміл через калинку. «Нам потрібне це місце для нових виробництв, і я не сумніваюся, що полковник кіно хоче заплатити залізом або іншими товарами за те, щоб найняти ваших людей». Івор хитро глянув найміла, вочевидь маючи намір розпочати тривалий торг, як несподівано вдалині почувся звук дзвону. Боярин повернувся в сідлі і почав вдивлятися вдалечі. Задзвонив другий дзвін, потім третій. Івори його варта із занепокоєнням озиралися на всі боки. Раптом один із охоронців простягнув руку, показуючи на дорогу вздовж річки на північ від міста. Якісь істоти, схожі з такої відстані на мурах, швидко рухалися до міста. Пониж поривши в сідельній сумці, Еміл витягнув польовий бінокль, підніс його до очей і навів на кавалькаду. «Господи, спаси і здережи!» Прошепотів він. І злякано поглянув на доктора. «Тугари», – тихо сказав той. Боярин зблід так сильно, що здавалося, Одне це слово випустило з його жил усю кров. Він навіть забув запитати, звідки Еміл знає про тугар. Закричавши, Івор пришпорив коня і в супроводі своєї варти помчав назад до міста. «І чого це вони так зірвалися?» Здивовано запитав Фер'юсон. Еміл подивився на калинку. «Нам краще теж іти за ними», прошепотів той. «Фер'юсоне, роздирай свій прилад. Ходімо». І за кілька секунд вони вже спускалися з пагорба, прямуючи до Суздаля, в якому били в усі дзвони, заглушуючи крики жаху, що здіймалися до неба. Ворота міста були широко розчинені, і всі Суздальці як один розіп'ялися ниць на вулицях, не наважуючись підвести очі. Гугняві нарги, труби тугар, видавали низькі звуки, що нагадували зойки засуджених до болісної смерті. Попереду на величезних конях повільно їхали дванадцять сурмачів. За ними рухалися вісники долі, Войни Золотого клану, які дерев'яними молотками витягували громові звуки з великих литавер, прикріплених до боків коней. Їх було шестро, а слідом за ними скакали двадцять вартових із натягнутими шестифутовими бойовими луками. І нарешті з'явився той, якого всі звали оповісником. Його обов'язком було повідомляти худобі, як скоро їх удостоїть своєю появою Тугарська орда. Після його приходу народ Русі мав за два роки до терміну зібрати для ту гарданину, наповнити зерносховища, відгодувати худобу, якою вони харчувалися самі, коротше кажучи, приготуватися віддати срібло, залізо, товари, їжу і, врешті-решт, себе. Оповісник сидів, схрестивши ноги, на величезному помості, що спочивав на спинах чотирьох коней. Поміст був оточений огорожею з вишкірених черепів, а з його країв звисали грудні клітки. Прапор, що майорів над оповісником, був кольору крові. Процесія досягла міської брами. Слідом за помостом йшли 20 лучників, а за ними рухалися улюбленці, суздальці, які пішли з ордою майже покоління тому і ось нарешті повернулися додому. В їхніх очах стояли сльози. Багато років довелося їм дивитися на моторошні речі, а тепер вони стали знедоленими на своїй батьківщині, яка давно вже перестала їм снитися. Застихши від жаху, Еміл стояв на площі, не в силах вимовити ні слова. Те, що він бачив, виявилося гіршим за його найстрашніші припущення. Якби людей створив диявол, вони виглядали б як тугари. Деякі з них були восьми футів на зріст, а монстр на помості, схоже, сягав десяти футів. У них були гострі злісні обличчя, зарослі волоссям. Волохатими були й їхні тіла. Коли колона тугар в'їхала на головну площу, всі навколо Еміла попадали на землю і лягли ниць. Вершників захищали важкі кольчуги. Тугарські шоломи були вкриті червоною фарбою, їхні верхівки прикрашали вишкірені людські черепи. Нарги та барабани гриміли ревли, їхні звуки розносилися по всій площі. «Падайте, ви обоє, прошипів калинка, лежачи на землі. Інакше вас застрелять. Еміл жодного разу в житті не схиляв ні перед ким колін, але здоровий глуз підказував йому, що зараз треба підкоритися, і він упав на живіт, потягнувши за собою Фер'юсона. Процесія досягла середини площі. Нарги видали останній крижений рев і стихли. «Устаньте, народи Русі!» Еміл схопився на ноги, відчуваючи, що в нього кров холоне в жилах. Ту гарен, що їхав на помості, височив над натовпом, його одяг розвівався на вітрі. Придивившись, Еміл здригнувся від жаху. Одяг оповісника був зроблений з вичиненої людської шкіри. Уперше в житті доктор відчув, що близький до непритомності. Ферюсон, який стояв поруч із ним, позеленів, і його знудило. Народи Русі!» Заревів Тугарен. Його низький рокітливий голос надавав зловісного відтінку словам, сказаним руською. Народи Русі, до вас прийшов я, оповісник!» Натовп відгукнувся скорботними криками. Тугарен простягнув величезні волохаті руки. І плач стих. Бо Муста, каркарт усього північного степу, бажає прийти в ці землі, коли знову настане час снігів. Готуйтеся до його приходу, люди русі. Нехай боєри цього народу, нехай святі люди цього народу вийдуть наперед. Ставши навшпиньки, Еміл побачив, як зганку свого палацу спускається цей вор, а на іншому боці площі відчиняються двері собору, і з них на чолі процесії священників, що розмахують кадилами і несуть величезну ікону із зображенням перма, виходить раз на. Тугарин із висоти свого помосту окинув поглядом боярина та патріарха. «Чи все тут як належить?» – запитав оповісник. «Чи всі землі готові до нашого приходу?» «Ви прийшли рано», – сказав Івор Ламанем від страху голосом. Тугарин закинув голову і розреготався. «Не каже дурниць, а слухай, що я проголошую. Колесо підніметься і знову опуститься через рік, якщо ви не готові зараз, будьте готові тоді. Ми будемо готові», – квапливо запевнив Його Івор. «Оберіть зараз для нас двох, бо мої воїни голодні, а ввечері ми поговоримо про те, що має бути зроблено. Еміле, Фер'юсоне, зашепотів Калинка, вибирайтеся звідси якомога тихіше. Емілу не потрібні були роз'яснення». Ситуація ставала дедалі загрозливішою. Не все ще готово, голосно промовив чийсь голос. Еміл затримався і обернувся, щоб побачити, хто говорить. Це був Раснар. Розкаже йому, Іворе, розкаже йому про Янкі. Тугарин подивився згори вниз на священника. Поговоримо про це ввечері. Спочатку оберіть для мене корм. Швидше змотуємося. Прошипів калинка. Відчуваючи, що страх дедалі більше наповнює його, Еміл слідом за калинкою та Фергюсоном пробивався до виходу з площі. Суздальці ніяк не реагували на їхню втечу. Вони стояли нерухомо, як статуї, їх охопив такий сильний жах, що здавалося, вони й справді скам'яніли. Вибравшись із натовпу, втікачі кинулися до південної брами. Важко дихаючи, вони досягли сторожки, поруч із якою були прив'язані їхні коні. Кинувши останній погляд назад, Еміл почув гучний крик, і раптом усе море облич повернулося в їхній бік. Негаючи часу, Еміл із таким відчаєм увігнав шпори в боки свого коня, що на мить йому здалося, ніби зараз він вилетить із сідла. Розкидаючи копитами бруд, троє коней блискавкою промчали крізь браму і понеслися дорогою до форт Лінкольна. «Ідуть!» – ган зверхи на Меркурії галопом пронісся крізь ворота форту. Різко натягнувши поводи, він зупинився поруч з Ендрю. Вони йдуть, сер. Я бачив і вора, що скакав попереду, а приблизно за милю за ним їдуть ці тварі разом із чортовим священником. Добре, Гансе. Нехай усі приготуються. Ендрю із занепокоєнням оглянув свій полк. Якщо вже Еміл так перелякався, значить, на них чекає справді кошмарне видовище. Настрій у солдатів був паршивим. Чи то через те, що вони почули, чи то через те, що він не сказав їм цього раніше. Годину тому Ендрю на шикуванні розповів їм усе, що знав. Його слова були зустрінуті здивованим мовчанням. Зрядів виступив Хінсен і зажадав, щоб Ендрю повідомив, як давно він почув про Тугар. Йому довелося зізнатися, що він приховував від них цю інформацію приблизно тиждень. Зараз був невідповідний час для пояснень, але йому треба буде якось виправдатися перед ними після того, як мене безпосередня небезпека. Пролунали команди, і солдати зайняли свої місця біля стіни, чекаючи гостей. «Тримайте ворота відчиненими», – сказав Ендрю і в супроводі Ганса та двох прапороносців вийшов із фортеці. Назустріч йому дорогою скакав Івор зі своєю свитою. Наказавши Гансу та іншим залишатися на місці, Ендрю рушив уперед. Івор теж дав знак своїм дружинникам зупинитися, а сам під'їхав до Ендрю. «Отже, тепер ти знаєш», – спокійно промовив він, дивлячись згори на полковника. «Тепер я знаю», – погодився Ендрю. «І що ти збираєшся робити?» – запитав Боярин. «Погодитися з цим безумством». Ендрю підвів очі на людину, яку вважав своїм другом. «Ніколи». На площі Раснар вибрав твоїх людей, Вайса і Фер'юсона, для вечірнього бенкету Тугар. Я скристався правом заступництва. Ситуація була непростою, і оповісник розсердився. «Я дякую тобі за це, друже мій». Але раз не розповів йому про вас, і він вирішив побачити все на власні очі. «Нехай дивиться на все, що захоче», – холодно відповів Ендрю. «Друже мій, не противись їм». Оповісник виконав свою місію, і завтра він поїде назад ворду. «Ніхто з твоїх людей не буде обраний сьогодні. А через рік помруть двоє з десяти». І вор не відповів. «Ти знав, що я не підкорюся їм?» Пошепки запитав Ендрю. «Бо Ярин кивнув, і ти не будеш битися з ними. Якщо я так вчиню, помруть усі. Можливо, труснув головою Ендрю. Якщо ти знав це і не зрався битися, чому ж ти не спробував знищити нас одразу? Чи ти хотів спочатку використати нас, щоб позбутися раз на рай підкорити собі інші міста? А коли багато хто з нас загинув би у тебе на службі, ти прикінчив би решту?» Івор подивився в очі Ендрю. Спочатку я думав про це, визнав він, але через кілька місяців у мене з'явилася надія, що знайдеться інший вихід. Однак час вичерпався раніше, ніж ти планував. Ти маєш рацію, похмуро погодився Івор, і ти мій васал. Я вимагаю, щоб ти підкорився. Сумно посміхаючись, Ендрю похитав головою. За нарги, і на узлісі з'явилися нові вершники. Їхній вигляд вразив солдатів, і мало хто стримав здивований крик. «Мовчати!» Гаркнув Ганс. «Покажмо їм, чого варті хлопці з мену!» Шум у лавах янкі стих, і на полі чути було тільки рев наргів та бій барабанів. Час вийшов, повторив і, вор, і пришпоривши коня, поскакав назустріч наближенню кавалькади. Ендрю повернувся до зрешечених кулями прапорів. Він намагався виглядати спокійним, але серце його билося дедалі сильніше в міру того, як скорочувалася відстань між ним і помостом з оповісником. Зрештою четвірка тугарських коней зупинилася, і його обдало їхнім смердючим диханням. Ендрю дивився прямо перед собою. «Ви, які називаєтесь Янкі, падять ниць перед оповісником, голосом каркарта мусти тугарської орди. На обличчі Ендрю не здригнувся жоден ем'яз. Подивись на мене, Янкі!» Ендрю підвів голову. Очі Тугарина, що стояв на платформі, спрямовані на нього, були приблизно за 20 футів від землі. Оповісник вишкірився, оголивши чорні ікла, і подивився на Ендрю поглядом яструба, що забачив здобич. «Значить, ви пройшли крізь ворота світла, як і інша худоба цього світу». Ендрю не зміг приховати свого подову, і Тугарен задоволено розреготався. «Так, наша орда знає про світ і про ворота», які відкриваються, щоб поповнити наші бенкетні столи новою худобою. Деякі намагалися противитися нам. Їхні кістки заповнили наші забійні ями. Інші, як народ Русі, серед якого ви живете, виявилися мудрішими, і вам є чого в них повчитися. Ви повинні навчитися виживати, бо іншого шляху у вас немає. Тугарен обвів поглядом стіни форт Лінкольна. Потім його увагу привернув в Оганкіт, після чого він пильно оглянув залізницю, що веде ві пристані до лісопилки. «Свята людина розповідала мені про ваші таємниці. Ми навчимо вас під підкоренню». Ендрю продовжував зерігати мовчання. Оповісник зістрибнув із помосту, на його грудях погойдувався людський череп. Продовжуючи вишкірятися, він повільно підійшов до Ендрю. Кинувши миттєвий погляд на прапори, Тугарин з висоти свого зросту ветеупився на полковника. «Ти вождь Янкі!» Мене звуть Кін. Худоба не каже своє ім'я без дозволу, гидливо сказав оповісник. Але ти навчися. Ендрю подивився вгору на Тугарина і зловив його погляд. Вони довго не відривали очей одне від одного, як борці, які не можуть розтиснути захвату. Ендрю здерігав зовнішній спокій, хоча його переповнювала людь. А ти з характером, прошипів Тугарин. Мені навіть подобається це в худобі. Будеш моїм улюбленцем. «Мені потрібен хтось, хто навчить мене вашої мови. Приготуйся поїхати зі мною до Каркарта Мусти, щоб розповісти йому про ваш народ». Та пішов ти, почав Ганс, роблячи крок уперед. «Сержанте! Стати на місце! А, то в є старий і кластий захисник. На іншому боці світу є худоба, де між старими і молодими людьми поширені любовні стосунки. У вас так само!» Хрипко розсміявся Тугарен. Ендрю з Огидою сплюнув. Оповісник заревів, і його кулак вилетів назустріч полковнику. Ендрю пригнувся, але удар все ж припав йому в ліве плече і збив його з ніг. Пролунав сухий тріск рушничного пострілу, і тугарин відсахнувся. Із руки, простреленої нижче ліктя, текла кров, але вісник мустиві подиву забув про біль. Тишу, що запанувала, порушив зой Кетлін, яка намагалася вирватися з рук міла, щоб бігти на допомогу Ендрю. Кін підвівся на ноги. Обтрусив пил із мундира і зміряв поглядом враженого Тугарина. Закривавлена рука вказала на Ганса. «Убийте цю худобу!» Громовим голосом наказав Тугарин. «Полк ціля!» Крикнув Ендрю, і п'ять сотень мушкетів злетіло на плечі солдатів, які засіли на стіні. Куточком ока полковник стежив за тугарськими вартовими, які встали у стриминах, туго натягнувши луки. «Спробуйте!» Спокійно промовив Ендрю. «Я помру!» «І троє моїх людей теж. Але я обіцяю вам, що, після того, як вистрелять мої солдати, шматки ваших тіл зратимуть на тому березі річки. Усе висіло на волосині. Вони можуть це зробити», – загорлав Раснар, кидаючись до них оповісника. «Вони можуть це зробити, язичники». Тугарин навіть не глянув на священника. Видавши короткий смішок, він опустив руку, попрямував назад до помосту і заліз на нього». Добре, ви послугуєте розвагою для кубати, прогавкав він. Давно вже старому не доводилося розім'яти кістки. Його упряжка почала розвертатися. А що стосується вас двох, прошипів він, і з ненавистю дивлячись на Ендрю та Ганса, я не переріжу вам горло. Ні, я живцем насаджу вас на рожен, і ви будете ще живі, коли я у вас на очах взаїм вашу печінку. Може, це я побачу, як твоє тіло закопають у землю, кинув у відповідь Ендрю. «Бо ми, Янкі, погребуємо поставити на наш стіл ваше погане м'ясо». Тугарин довго не зводив з Ендрю ненависного погляду. Нарешті упряжка розвернулася і попрямувала назад до міста, а суздальці, які стежили за цією сценою, в трепеті падали обличчям униз, коли вона проїжджала повз них. Раснер оббарував Янкі крижаним поглядом і, хльоснувши свого коня, поскакав слідом за помостом оповісника. І вордосит довго не рушав з місця, задумливо дивлячись на Ендрю, але потім теж приєднався до Тугарської кавалькади. Коли їхня колона досягла мосту через млиновий струмок, оповісник зробив знак одному зі своїх лучників, який розвернув коня і застиге на місці, чекаючи, поки всі його супутники сховаються з очей. Ендрю якийсь час стежив за ним, але потім повернувся обличчям до форту. «Ендрю!» Ганс збив його з ніг, і вони обоє рухнули на траву. Над ними просвистіла чотирифутова стріла. Почувся приглушений крик, і прапороносця, який стояв позаду Ендрю, тримаючи прапор мену, відкинуло назад. Захисники форту відповіли залпом. Тугарин разом із конем рухнули на землю. Схопившись, Ендрю кинувся на допомогу своєму солдату, якого накрило менським прапором. Крізь тонкий шовека вже проступила багряна пляма. Ендрю відкинув прапор. Юнак був мертвий, стріла пробила йому груди і пригвоздила до земляного валу форту. Він подивився назад, туди, де на землі лежав мертвий тугарен. Кілька суздальців відтягли його від коня і потім забрали тіло. Швидше за все, ця потвора хотіла подивитися, на що здатна наша зброя, тихо сказав Ганс, а й від тебе позбутися. Тут буде добрих півтораста ярдів, зауважив Ендрю, прикинувши на око відстань. Ось це постріл. Калинка, Еміл і Кейтлін підбігли до них. «Тепер вони вмагатмуть тисячу голів за смерть одного зі своїх», – видихнув Суздалець. Ендрю провів поглядом тіло юного прапороносця, якого товариші відносили до табору. «Цей рахунок уже оплачено», – промовив він. «Повністю».